Професор і ті, що з ним прийшли, учинили навколо мене жахливий рейвах, на мій погляд, цілком даремно, якщо їм треба було спакувати всього лише нічні ковпаки і сірі сурдути. Раптом з хтось гукнув «Будинок горить!» «Ого!» – мовив майстер Абрагам. «Якщо так, то мені треба самому глянути, що там робиться. Не хвилюйтесь, панове!» Коли виявиться, що небезпека справді близько, я вернуся і ми спакуємось. З цими словами він залишив кімнату. Я в своєму кошику весь похолов. Шалений галас, дим, що почав проникати до кімнати, все збільшувало мій страх. У голову мені почали закрадатися чорні думки. Що, коли господар забуде про мене, і мені доведеться ганебно загинути в полум'ї? У животі в мене, мабуть, з великого страху почало неприємно пощипувати. А що, як зло замислив мій господар, думав я, із заздрощів до знань моїх великих, і навік мене цей кошик запроторив, щоб спекатися тягару і мороки? І що, як білий цей напій отрута, яка несе мені загибель певну? Незрівняний муре навіть у хвилину смертельного страху, «Ти думаєш ямбами? Не пропало би слідно те, що ти колись вичитав у Шекспіра Шлегеля?» Нарешті майстер Абрагам просунув голову в двері і сказав, «Небезпека минула, панове. Сідайте спокійно до столу і випийте пляшку чи дві вина. Воно в стінній шафі». А я ще ненадовго полізу на дах і добре його поллю. Але стривайте, спершу треба поглянути, що робить мій котик. Господар зайшов усередину, підняв накривку з кошика, де я сидів, ласкаво звався до мене, спитав, як я себе почуваю і чи не бажаю з'їсти ще одну печену пташку. У відповідь я кілька разів ніжно нявкнув і вдоволено потягся. Він цілком слушно зрозумів усе це як ознаку того, що я не голодний і хочу поки що посидіти в кошику, тому знов накрив його. Тепер я остаточно переконався, що майстер Абрагам прихильний до мене і бажає мені добра. Може, мені було б і соромно за свої негарні підозри, якби я не вважав, що розумному взагалі сором не до лиця». Зрештою, подумав я, і той безмежний страх, що я пережив, і та підозра, знову ж таки, викликана страхом перед найгіршим. Не що інше, як поетичні мрії, властиві геніальним юним ентузіастам, вони їм конче потрібні, як п'янкий опій. Ця думка мене цілком заспокоїла.